Oj, ni, Vi förstör allt! Ja, det var nog ett kiva intro, det. Jo, jag tycker det var ett bra val, min son. Mm. Och faktiskt, på tal om bra val, så tänkte jag att vi skulle ta några minuter för att uh, diskutera. Årets, eller Ett av årets stora filmer Alltså Logan Årets stora filmer som är bra då Eller vad Ja, man... no, jag tänker stora som kassamagneter och, Ja, i mitt tycke Riktigt sevärd. Men den var ju ganska crap Ja då, Kan du motivera det här lite? Jo, det var en Marvel-film The End Ja, no, ja no. Men det där Det, det, där, det där var nog lite billigt <laughs> tydligen var det ju inte så billig Ratatamtish Och tydligen drog det in med med pengar Också Ratatamtish Men vad är det som inför Ratatamtish? Ja. ja, berätta Filmen, den var ganska gay <laughs> Men nu är jag ju Och inte, inte så något positivt Som att den var ganska homosexuell Utan som något negativt Som att den tog jättemycket stång i arsla. Som liksom, an en asshole of a movie. Okej, okay, det tänker jag säga till filmen Den var inte Den var inte lika cancer som de flesta andra Marvel-filmer de senaste åren. Men den hade som. Den hade liksom den här elefantman-kromosomen i sig ändå. Att det som jag antar nu att den nya häftiga i Marvel att efter Daredevil eller inte Daredevil utan Deadpool, Deadpool. så nu, mm. nu svär vi. Liksom, för det är, ja. ju häft, det är ju roligt. Jo, ja, det är det. Samma premiss som jag antar varför folk kommer tillbaka och lyssnar på det här programmet. Men, <laughs> men in, in, inte det som så där riktigt barnbrytande, you guys. Nu får man ju gärna sätta en jag. Och det räcker som inte att ja. Wolverine har AIDS och AIDS är väl lite sörjligt. Mm. Det, det där måste man ju säga, det var, det var en sak som du i mitt tycke helt uh, glömde att ta, ta fram i filmen det här att vad exakt var det som höll på att ta livet av Wolverine. Ja, men det, är ju, det var ju bara en plot, det att det var ju, ju sådär att jamen, nu dör han av någonting som inte har varit ja. på nära att av honom tidigare eller ens nämnt ja. någonstans så vitt jag vet eller minns, fuck ja. me um, men, mm, alltså det, det har nog inte varit i tal om det, vad jag vet Men så. låt honom bli då levt tillräckligt länge så vi får och sorgligt sätta in ett barn i och för sig ett, ett crazy barn med klor och shit så blir det väl ja. lite sorg för att Hej då pappa, ha det bra. Ses på hotellet, sen. Åh, pappa, åh, jag För att gushigus, am I right? Jag yeah, tycker fortfarande att de borde ha fört fram det på något sätt. Det behövs inte mycket mer än en, en, en, en så so kallad throwaway line någonstans där, som skulle på något sätt beskriva att okej. Okay. Att vad är det som håller på att hända för nu var det i princip så att man måste gå tillbaks till det här bakgrundsmaterialet till de här egentliga liksom serietidningarna kolla ja, men, det, men det där är, inte? Ja, men jag, är, så, jag, är så, jag är så jävla förvirrad för jag, för jag vet inte längre liksom vilket universum vi befinner oss i för att är liksom, inte hela grejen med Wolverine att han typ alltid typ regenererar återställer what the fuck is it ja. even regenerates bitches inte ja, liksom hans thing ja. så ju hela filmen ja, men, men har alltså tänkt inte, att är, om han bara får att Wolverine sprutar i Pitten så då är han liksom att rar liksom I'm back best father nej, men, ever ja. men det, men det är ju inte tanken är ju inte att han är odödlig Även om då, no, det ja men det är, det är ju nästan i Många inkarnationer jag har sett Alltså hade du, du läst liksom, så här, Någon Wolverine comics Eller sett liksom ja. The animated series eller någonting Även mm. hela grejen var ju typ i många tyckte jag att Det var nästan alltid någon Som fick i nerven av Wolverine För då, vi måste ta fast Wolverine Och så måste vi kolla vad som finns i hans punkt Därför att om vi gör det så lägger vi för alltid För att Wolverine you guys och Adamantium ja. och all that shit Ja, och, och, det, och det, det här är ju en sak för att de har ju så svårt, att de kan inte hålla den där kraften på, på något sätt konstant. Ibland ska den, den ska vara tillräckligt stark då det behövs, och, men den ska också vara just tillräckligt svag då det behövs för att vara dramatiskt. Korrekt. Men, men det, här, det, här, det här är ett problem, jag, jag håller helt och hållet med om det. Men det, det, det här är ju alla fucking Marvel-filmer det är så här i alla superheltarfilmer för att det är liksom att ja, ja, den här kraften fungerar så här ja. liksom den här kraften nu, nu, nu kan den här karaktären typ lasra sönder typ höghus men i den här scenen när han är mot den här baskaraktären ja. så då, då kan han inte ens vittopenetrera hans typ en tumchocka latex kostym och att ja. liksom, det är alltid det här att de här krafterna fungerar exakt så här utom nu och nu och nu och nu vi förklarar aldrig varför. Och typ någon ja. gång, typ i vissa, i vissa filmer så är det helt uh, helt vad de kan göra. Att om man har någon sån där definierad typ svaghet hos en karaktär som alltid har funnits där. Ja. Eller liksom någon sån här ja. kondition. Alltså, det blir så mycket sväng. Alltså. Om man, det har funnits någon sån här uh, situation eller omständighet där ja. någonting inte har funkat eller inte borde fungera så där. Så bara för att det ja. passar i plotten. Så istället för att komma på någonting nytt och intressant, så bara, ja, äh, men nu fungerar det så här för att uh, Jesus lallade, eller liksom någonting. Och det är som, som mm. bara det är så otroligt lat. Alltså, det är det. Är, det är ju faktiskt, det är ju en lathet från, från författaren eller från, alltså, från Manusskriventernas sida. Mm. Det, det är det ju. Alltså, det här är kanske min. Det, det är en av mina stora liksom, min stora kritik mot Logan-filmen ligger ju i bland annat det här, att det som de då antydde att var det som inte gick att stoppa, det som inte hans egen förmåga kunde stoppa, så det förklarades inte inte så att jag som tittare Men det är just, det där, att, det, är just det där att behöver jag alltid att det kommer någon sån här vetenskapsman I'll say I well it's the mitochondria yeah. and surely we must go to the super polarizer and po and yeah. withdraw his third chromosome to create a super flux capacitor which will send him back in time and surely he will make love to himself yeah. thereby curing himself and killing Hitler utan det yeah. behövs inte yeah. Men nej, nej, nej. jag vill bara Absolut. att någon säger att, liksom att... Ja, det verkar som dina adamantium, ben. nu börjar jag ge dig supercancer i ryggraden så ja. du dör ja. Ja. Precis Inte in mm. in behöver jag någonting mer för då kan jag som ja. Om ja. ingen då kommer och säger att nu har vi forskat fram ryggradskancer cancer, bara fall det ska komma en sån här situation vi kallar det Cure X. <laughs> Just <some laughs> yeah. Så, over-expanding well, Så mm. i så fall också, För liksom Jag menar, jag vet att det är lite Klischä på något vis med McGuffins Men ibland får man nog helt bra sätt in För det här, yeah. blir, en, det här blir en Till sån här uh, Suicide Squad-film, där plåten är i princip, och nu för de dit, och nu för de mm. dit, och nu kom det en gubbe och sa att jag vet inte vad han sa, men sen så får de dit, och sen får mm. de dit igen, och så kom gubben och sa att han är farig hit, och så slogs de, och så var filmen slut. Tum upp ja, cool. på Facebook, Instagram och everywhere. Alltså. Ja. Det är som, ja, finns ingen ja, som tycker... plått, det är bara smut. Ett... Mm. De är som typ Ik ja multimiljon mil, miljarder dollar format men jag måste säga jag tyckte jag kunde helt liksom acceptera den här, den här så kallade liksom storyn, även om det blev mycket, vi åker hit, vi åker dit vi åker hit, vi men vad var alltså det, det är just det där att liksom jag försöker ha minnas, men vad var ja, det? Men, ja, men de det skulle de... till andra sidan far, de... gränsen Why? Alltså, för att de hemska myndigheterna stoppar den för att de hade läst i en komik, som by the way was a real komik, haha Meta, ja. att för där fanns det typ någon sanctuary. Mm. Ja, och det är så lite uh... koordinaterna till sanctuary, ja. Och, och hela, hela den där grejen var ju att de här barnerna, det här barnet så var ju resultatet av experiment där de hade försökt göra vapen av mutanter för att det, det är ju det som de har försökt göra i så gott som varenda film. Ja, men, men inte det är, någonting, alltså, det är ju så alla X-men-filmer. Det är, ju så, så, liksom, ja, det är inte bara, bara X-men-filmerna. No, Okej, okay, förlåt Wolverine Hulk. and Friends. Det är ju liksom, ja, men ta ta är nu Hulk-filmerna. Nu... Vem bryr sig om The Hulk? När har någon brytt sig om The Hulk sedan 70-talet? Nej, no, men hallå. Jag tycker att Ang Lee's Hulk-film är riktigt bra. Mm -hmm. ja. ja. ja jo, alltså i, i all i all ärlighet. För det är en film som faktiskt <gör> tar och gör någonting annorlunda. No, jag tänker bara säga som en fotnotad där var ju Wolverine börja i liksom The Hulk. Alltså som hans första appearance. Ja, oktober 1974 The Incredible Hulk, nummer 118. Ja, ah. okej. Okay. Ja. Mm. Det är en till orsak med att jag gillar <laughs> <laughs> Nej. Nej, men alltså liksom Missförstöjning, men jag på något vis skulle tycka Wolverine är en awesome karaktär Alltså den där alltså det, Han är liksom för X-Men Tony uh, Stark för ja. Avengers mm. Precis, för att liksom det, okay. han, han var inte I serien, liksom varken Wolverine eller Tony Stark var så i serien, menar uh, Iron Man i uh, i, uh, i Så alltså var ju typ en, en cripple Och en, en alkoholik Vilket tycker jag är mycket mer tilltalande Men du tar den bäst betalda skådespelaren i Hollywood Att gå runt och liksom Ser snygg ut och dra snippy lines yeah. Så jag, jag menar Fanns det andra Avengers Där i de där Avengers-filmerna? I inte notice För de är som liksom så där att okej okay, no, men det skulle inte vara bra med Iron Man Att han, han är liksom han är nästan lika stark som The Hulk. Och han är smartare yeah. än Beast. Och han är smartare och han är snabbare än alla de här. Och han, är, mm. du, han har som allt... Så Varför skulle man ens bry sig yeah. i de här andra fittorna? Och, så, och Wolverine är lite likadan. Uh, men av andra orsaker. Därför att Wolverine... För det första är han bara häftig. Därför att han kan dra ut sina adamantiumklor. That's yeah. it. Och plus att okay. han har som typ... Den här liksom... Jesus reborn på något sätt att du liksom, stab him and he will die på något vis. Plus att han är som så här anti-authority och anti everything Han är bara liksom typ en stor gul sak med klor som har män hela tiden. Och det är väldigt tilltalande, då. I guess. Mm. No, men jag tänker att vi har ju lite kommit ifrån den här själva liksom filmen nu ja men det finns ju inga andra det fanns ju nu faktiskt inga andra exmen för en gångs skull än som var där och det här det här måste jag säga att mm. ja, liksom det det känns lite fel att ha liksom Charles Xavier som står och har Tourette i fucking en septi-tank att ja, yeah. ja, det känns som att really att är det här en jag vet att typ man svär i Marvel-filmen då tack som mycket yeah. Deadpool men var det här faktiskt Liksom the body drama Som we all long to see Really yeah. Vad är det? Nej, ja. det, det, det, det, det är det, som, det, det som samma känsla ligger... som jag fick när uh, Daniel Craig spelar Bond Att man är som sådär, ja. att Varför har ni satt den här gorillan i en kostym? Ja. What, what och där, och där, har, där har vi Så Jag, jag, jag tycker att Daniel Craig gör en riktigt bra Oh shut Bond. up Vi Ja, ja, ja, jag är helt av den åsikten. Jag har helt uppskattat hans prestationer uh, <laughs> <så laughs> som liksom, 007. <laughs> ja, men har du sett någon annan barnfilm film Ja, det är med alconfilmen. Martini shake it, not stirred liksom. Yeah. Money penny. Yeah. Liksom, what, what the fuck liksom är som cool under pressure agent som liksom ligger yeah. med kvinnor och okay, ja, jag har aldrig orkat säga en här Bond film till som Men yeah. jag uppskattar ändå vad Ian Fleming försökt göra. Men, yeah. men liksom, what the fuck Daniel Craig. Det är liksom så här alla moderna filmer. Men han vinner, för han kan slå alla hårdare än alla. Yeah! yeah. Ja. Men, men hur, hur, hur, hur skiljer den här han, sig? Liksom, att han deo vinner inför en detektiv. Han vinner för att han kan boxas. Ja. Because that's men, what it was about kids. Men inte, so men inte kan man heller kalla de här tidigare, inte kan man kalla Roger Moore för en stor detektiv. Inte kan man kalla Timothy Dalton. För övrigt var Timothy Dalton precis lika mycket slagsbulte som jag tycker att den är men då om har, man går typ och tittar på The Daylight. Of, jo, men essensen av karaktären alltså har du läst liksom igen Flemings originalböcker. Okay. Eh uh, Casino Royale bland annat ju. Ja. alltså man får ju ändå på något vis den här bilden ändå av liksom att alltså, man ska ändå kunna tro att okej okay, det här är en agent. Liksom jo. ability to blend into high society och liksom vad är du jo. Det är ju liksom the spinal på något vis. Men, men sen har du liksom Daniel Craig's shit. Och det är bara som så här monkeyna ser ut. men han gör det liksom att han är arg och har liksom ADHD hela tiden. Att, men varför men... tala med om Daniel Craig? Fuck Daniel Craig. Liksom, tillbaka till Logan. Ja. ja men Jag måste säga att för att... Okej, okay, tillbaka till Logan. Alltså, vad gäller... Hans interaktioner med Patrick Stewart, Charles och Xavier. Så där fanns du där som jag gillade i deras liksom, kontakt. Och, och jag tyckte alltså jag visst, tror jag att det var väldigt han var där i min mening. Men okej. Jag måste säga att jag, jag tycker att det var. Alltså, det gav mig någonting. Inte, inte så mycket det att han sen, dog. där. Spoiler. Ja men, ja. men fuck you. Men, men den här att säga, de där stunderna då han fanns med där och det hade liksom den här interaktionen om man sa den här tycker jag liksom den fungerande relationen. Jag tycker att den var helt väljord. Ja men varför då för funktion? han var bara där för att lyxa för att han vill ju alla... egentligen, bara ett, han var egentligen bara ett exempel på att, så att säga ingen där går fri från i no, i det här fallet liksom tid och sjukdom ålder och sjukdom för det var ju det var ju ja. egentligen inte sådär all, de alla som var det liksom logan och savior då liksom, men, du, men du inser ja, ja. att att, liksom, mm. att alltså, det skulle vara en helt annan sak om jag visste att de tog det här i en annan riktning liksom hela serien eller men ja. du, vet, du vet ju att liksom Charles Xavier kommer inte vara död och inte heller kommer liksom Wolverine att vara död och de kommer ändå om inte de rehashar hela sheeten eller reimagining mm. eller reinvent eller någonting med re så, så kan jag bära pengar Så mm. ja, men om det här är nu då X-Mens song på något vis ja. vilket det inte kommer att vara om de skulle ändå spela upp den här dystopin och de skulle yeah. gå vidare med det och som skippa Wolverine och Charles Xavier och, sådär och gå vidare yeah. till någonting annat liksom unga mutanter eller någon helt säpe som typ Jubilee eller någonting då skulle jag vara här som där thumbs up yeah yeah, liksom putta faggot in the ground att liksom, who cares men, yeah. men, men nu, nu känns det bara som att de han är bara där för att man ska få emotionella scener och att för att det ska på något vis man måste som säga Wolverines Emotionella sida uh, Genom att sätta en karaktär Där som är specifikt En trigger för det För finns det någonting rätt plottmässigt Som den där karaktären bidrog med Som inte till exempel den där Nightcrawler-karaktären Ska kunna göra lika bra Eller Det var ju inte, Night, det var ju inte Nightcrawler Kaliban Okej, Kaliban då mm. Ja Ja mm. Ja, alltså jag, jag håller helt med om det, men det, det ger ju för att publiken, så att säga, det, det är en emotionell koppling för att publiken känner igen den här karaktären från tidigare Kaliban hade existerat i en annan X-Men-film, såvitt jag vet Ja, men varför var han där då? Att det, det, det som var bara där, liksom, därför att jag också säger att vi står för det emotionella. För att det mm. blev för mycket en båda ska stå för emotionella. Så han blev kidnappad och fick han agera på det Så Vi har en generisk bad guy som får följa efter dem för all reasons. Mm. Ja, not, det, det håller oh. jag helt med om. att den, Det var en det var missed opportunity. Mm. Ja. Mm. Nej, men, det är just det där, sätt liksom, in, in karaktärer om de inte fyller en väldigt specifik punkt. Patrick Stewart var bara där För att de ville ta liv av Charles Xavier För this mm. is a sad movie You guys mm. Och den enda gruppen jag inte förolämpar Idag då är väl Den lesbiska gruppen Så att uh, I, I, I, I'll think of something I'm sure, jag får inte pengar om jag inte förolämpar Alla grupper under det ett avsnitt ja, Vi har mindre tid att arbeta med idag Så måste jag vara kreativ. Ja. De här ja. kommer nog på ja. någonting. Don't worry. Ja. Men, men ändå så att säga vad jag tycker att alltså, den här filmen hade flera saker som där man funderar efteråt så tyckte man att okej okay, att, uh, att det där var kanske inte riktigt nu. Det, det bästa man skulle ha tänkt sig. Eller att man tyckte att de missade saker. De, de var vissa saker som inte fördes fram. Som just till exempel det här med att vara i hela helvetet var det som då Logan hade sådant problem med. Som hans hittills hittills väldigt, väldigt potenta förmågor inte nu kunde klara av att reparera. Men, men ändå så att säga, jag gick därifrån och kände att, ja, att det, här var inte, det här var inte bortkastade pengar för mig. Nej, men jag vet inte att det enda som den här filmen var, det var liksom det så sådana filmen var att nu vill vi ta liv av Charles Xavier och Wolverine. Ja. För jo, annars och, och, så alltså kan vi inte reboot. Är... Och liksom, till exempel, det, var, det som jag var jätteintresserad av så var de här första typ 15-20 minuterna av filmen. Där man på något vis fick säga att liksom, det var ju den här klassiska after the fall och liksom den här anti grejen har gått igenom att det är i princip en hård så här, dystopi och allting mm. åt helvete. Så skulle det här vara en klassisk Marvel-rullande så, så skulle ju alla ha brofistad runt över Charles Xavier Xaviors liksom, skalliga huvud och sen skulle de ha farig och gett någon stryk. Ja. Men nu blev det inte så utan nu fick vi liksom gå runt på en lång lång lång lång lång, lång, lång färd då. Uh, där. Ja. Vi har som så här försöka figure out hur va skada den här unga ulvare inflickarna, yeah. det kändes som att ja, men, vi kunde kanske säga vad hände att det blev så här? Skulle man kunde kanske figure mm. out att, men, liksom, vad är den här bakomliggande? grejen, finns det någon sån här planorganisation och sen kommer det då ja. den här, där vill och bara mm. Mm. jag ska ta er och så har man en massa backdrops att Wolverine ska liksom få knife folk med sina fucking klor och, och <laughs> ja. alltså det, det känns som att fuck, liksom, varför måste ni alltid fokusera på de minst intressanta pointerna? ni hade en fin som kunna gå någonstans ni kunde så lätt att ta i livet av Charles eller liksom Wolverine, anyway. Men ändå skulle man kunna få väta för jag hatar när man ställer så här på så här epic set pieces som exploderar och så folk som fightar. Jag vet inte men vittu, vad fightar ni över nu? Liksom, what is this shit about? Att om ni faktiskt om ni vill samla ihop de här jävlarna så finns det säkert effektivare sätt att. Vill ni bara ta leva? Men fucking, ni är militära eller whatever nukställe, ställe ja. okej, okay, the end. Q-victory music. Mm. det de, de är riktigt sådär skeletor som bara som springer runt och liksom säger Behold, min sol-accumulator, jag ska dra energi ur solen, oj nej, inte klona i ansiktet min enda nej. svaghet, nej. <laughs> men, men, men det där är ju igen, så att säga, det där kan man ju applicera på all sån här media. Det, all, alla sådana filmer Ja, för Nej, liksom, finns det ju bra hur, många, hur, många, hur många filmer hur många filmer skulle inte kunna lösas med det där, liksom, ja, men skulle du tänka logiskt ah, okej, okay. no, då gör vi så här ah, okej, okay. löst ja, om du skulle svara i telefonen då den här försökte ringa eller om du skulle försökt ringa till den här personen så skulle du ha insett att okej, okay, den här personen tänkte inte alls om dig som du trodde eller liksom, det är alla sådana här små saker som egentligen skulle sätta stopp för hela det där, där narrativet hela den där liksom dramatiska build-upen som skulle lösa den där konflikten före den ska börja och om människor skulle agera nej, men det, ne, men det, inte det här gör säger. ju inte människor ja, men det, är det, är det, som, ju... det är inte det jag säger det är inte det jag säger men det, jag säger ju att Wolverine, varför kollar du inte Facebook? Nej, men det här är ju specifikt. Inte, nej, nej, det här är inte specifikt för att, att, för att, att, att du har varit på, på diskot utan men det är, men det är, det är inte jag, specifikt för Marvel-filmerna heller det det, det, ju, Men det ju känns ju som alltså. att bara för att det är en trope så behöver man ju inte ha med den Det, det, det men, är ju en trope av det en orsak nej, Ja, ja, äh, ja nej. Alltså jag, jag, håller, jag håller helt och hållet med om det där Men, men jag tänker att samtidigt det är ja, Men inte till exempel, varför, varför måste det alltid bli en zän, mm. right? Där det kommer ja. liksom någon villain som nu då liksom tar den kvinnliga huvudpersonen eller något motsvarande i liksom the standard upper female grabber vilka är hennes överhand, överarm nu då vilket yeah. betyder att alla hennes tidigare superkrafter eller shit så ränder er helt värdelösa därför att, yeah. no, för vi har inte kommit längre än 50-talet women in refrigerators look och sen då så måste männen då uh, fight, för nu kommer det liksom 20-30 uh, quote unquote amerikanska militärdudar som ska slås vittu Ja Och det känns som, när man sett som typ den hundrade Varianten av det Från samma ja. Vittos filmbolag Ofta typ fyra, fem gånger i samma film Så då känns det som att Guys For reals Alltså slutar nu För att ja, alltså, jag, jag totalt Spacer out, de är inte häftiga Det är inte som typ 2001, när man sitter som att wow Spider-Man, vilken sid jag är att utan man sitter bara yeah yeah yeah att det tillför som ingenting och att istället för att för det, det som ganska uppenbart att de på något vis designar med filmerna liksom säger, okej okay, men nu har vi de här 15 superhäftiga så här, oj och de är häftiga hey, liksom ljusscriptmonkey yeah. kan du skriva någon, någonting så de här sätts ihop och sen försöker du binda den här sen till den här för vi har bara budget att skjuta de här två back to back. Och så blir det så. Och då får man sådana här filmer. Och det spelar som ingen roll hur mycket liksom, hur ledsen man blir i vänster ögat när liksom Logan dör. Spoiler warning, att who cares it's a crap movie den utforskar ingenting. Det enda som den där utforskar är Wolverine är lite sjuk. <laughs> Charles Xavier svär. Vitto, ja. vitto, satan kug. Och någonting om lesbiska. There I did it. Pay me money. Okej, okay. scene. I'm out. Men inte som sagt oberoende hur mycket eller lite en film berättar så kan man ju ändå tycka att den är, den kan vara bra. Jag, jag tyckte jag var helt nöjd. Men varför var den lite... bra då? No, för den gav mig en upplevelse som... Jag tyckte att det var värd. inte kan jag säga specifikt att uh, men den här filmen var bra exakt för de här orsakerna. Okej, okay, men, men, men, men, men, men var den lika bra som alla andra Marvel-filmer? Mm. Är du någon okay, skillnad okay, på Okej, okay, ska, ska, ska vi ta Wolverine-filmerna. Inte Wolverine, utan vi tar X-Men-filmerna som sådana. Mm. Uh, var den bättre än den första X-Men-filmen? Mm. Uh, när jag tittar tillbaka på den så skulle jag säga jo Varför? För att den har en stämning som mera tilltalar mig den här att, om man nu vill säga det, det här svära ja, det dystopiska, det här att det är karaktärer som är åtminstone som de porträtteras där, mera liksom ärrade Så du tyckte den här filmen var bättre därför att den var den var mer det var mer blodig och mer real för att folk säger fuck. Och man säger när blodet det strittar det istället händer. för att de klipper just okay. i de blir Okej, okay. en, en sak. Här såg man faktiskt att Wolverine orsakar någon skada på sina motståndare. Men jag, det här måste, är ju någonting jag... som de har klippt bort. Det är tidigare förra jag vet, jag vet, jag vet Men, ja. men liksom, här måste jag nu vara liksom lite jävelsadvokat så där. Jag liksom, ja. Don't get me jag, jag gillar liksom ja. våldsamma filmer um, ja. Men, men jag, jag tycker om våldsamma filmer Därför att filmerna var bra Och det har kan vara i ja. dem. Att ja. har aldrig stört mig när jag sett en Marvel-film Annat än när jag sett en Marvel-film Att ja. när du, man klipper mikrosekunden innan Wolverine liksom dem i halsen men då har jag ju kunnat använda mitt liksom vibrerande, regerande intellekt att räkna ut att okej okay, no, I guess nu då, den här killen inte mår så bra efteråt inte som bara är men vad hände, vad hände, jag vet ju vad som hände man kan ju till och med höra ljudet sen så att bara där jag får ja. se hur blod urar överallt och dessutom ja. När den här lilla like mini-baracka like hoppar där och kattar upp folk. Det känns som att, oh for me, oh you shouldn't have. Alltså I'm fine either way, thank men, you. Men, men nu, nu fokuserar du på en specifik sak där. Ja men det var ju du som sa det. Sade. Jo, men jag, det sa var... att, jag sa ju att karaktärerna som sådana, liksom porträtteras som mera ärrade, är inte specifikt för att de tar desto mera skada. Jag trodde med att, inte... att du säger att han gör skada. Ja, no, alltså, jo, det, det var en sån här konkret detalj som ja. det skiljer sig från de tidigare filmerna också. För okay. att, ja jo, alltså det var en sak som jag hade funderat på i tidigare Wolverine-filmer att, mm. att, att han använder de här klorna. Mm. Han använder dem mest hela tiden Och, och så att säga, och, och allting är precis lika städigt som det var när han gick Okej, okay, no, det är jätte, jättebra vi kan säga hur fucked up han blir between takes Ja Det är nog givande ja, ja, det. Det, det, det är en sak, ja, Sen, ja vi, vi framstår inte som lika så där att, jo men vi är De här alltid, larger than life, vi är alltid liksom positiva quips i varje situation. Mm. Jag har fått lite nog av den typen av filmer. En av orsakerna varför jag inte gillar Guardians of the Galaxy 2. -an. Ja, men come on. Liksom, det, är ju, det är ju en helt annan grej. Att mm. du, du kan ju liksom jämföra dem bara för det har ju mer att göra med stil. Det har ju ingenting att göra mm. med varken liksom, uh, narrativ, karaktärsutveckling eller ens liksom, setting. Att det är ju bara ett stilgrepp Jag menar Guardians ja. of the Galaxy var ju meningen Att vara liksom en sån här nodback ja. Till typ 80-talets serier Infra, Jag tycker Guardians of the Galaxy Var särskilt bra Den, enda som jag tycker är rolig med den var Den var bättre än många liksom, Take me serious Marvel-rullar Ja jo, Alltså den första idea Guardians of the Galaxy-filmerna Tycker jag att var riktigt Riktigt okej okay. Det är den här tvåan som jag nu nämner Att jag ogillar oh, Jo, men, men jag menar det, det är liksom lite som att det är som att ta typ tv-ser som typ Spartacus och liksom ja. säga att det inte fanns det så där mycket blod i en människokram det bara stritta blod överallt och och sådär och säga att, liksom, ja. att ja, ja, men det här var ju det här är så orealistiskt så nu kan jag säga det jag att, ja, men det är ett stilgrepp ja. att det är så, det här, det, de har som ingenting med varandra gör det är ju helt liksom om det bara tilltalade eller Ja, jo, jo, men det är ju det som jag säger, att orsaken varför jag tycker att den här filmen var bra. Så var för att den känslan gav åt mig så var ju specifikt som liksom en som tilltalade mig. Ja, och som mig. jag sa för liksom fem minuter sedan. Så du tilltalade, nu ser man liksom med blod och tissar och sen så, så svär de. Det är en positiv sak. Men, men, men det var ju... Inte var det allt specifikt just de där sakerna. Det var en detalj den där med det här våldet. Jo, det är en visuell detalj som det har fört. Ja, men du nämnde ju det som något positivt. Jo, jo, jo. Alltså det, det nämnde jag det var en visuell detalj som liksom tilltalade med. Ja, och så sa men, jag att men, det störde aldrig mig. Att jag var med och liksom, hangade på att ja, men, the story, the story is liksom paska, paska från mig paska. Paska ja, nu. Jo, jo. men jag tänker igen så att säga inte, inte men jag specifikt att det är som att, oh, att enda orsaken var för att jag tyckte att den var bra så var på grund av det här valde. Nej. Okay. Men, men det, var, det var en detalj som skilde den från de tidigare X-Men och Wolverine-filmerna. Och det. också liksom en av orsakerna som tyck, jag tyckte att okej, okay, men att nu är det här mer hur jag skulle kanske ha sett en wolverine -filmer. Men å andra sidan, om, om Deadpool ska floppa så skulle vi aldrig ha fått det här. Utan nej. om Deadpool ska floppa och det, skulle nej, inte det vara är jag rent... fullt medveten om Så då skulle det vara exakt likadant som de andra filmerna Vad gäller hur de talar, hur de relaterar till shit Ja, jo Det skulle inte alls ha funnits någon sån där gritty Liksom ja. Neil-ton på filmen Nej, nej, nej alltså inte, inte alls på samma sätt, nej Jag håller helt med om det men no, anyway um... No, vi har, jag tror vi har räntat den här tillräckligt länge men är det här en film du skulle rekommendera åt folk? Om man är, om man har till exempel sett tidigare Wolverine-filmerna eller X-Men-filmerna eh, ja det skulle jag förutsatt att vi håller Wolverine och Charles Xavier och Caliban döda också härifrån framåt nu fick jag aldrig tekniskt sett säkalibaren döda, men... Visst fick man. Nej, det här är ju den där bilen, i var dog? Ja, för hans lik packades in och fördes iväg. Och den här antagonisten, alltså den här vetenskapsmannen, sa att, okay, att hans celler måste sparas. Ah ja, jag undrar på Fox test. Ja ja, Norman i Guess Island, Hanna ah, no, whatever. Mm. Ja. Oj nej, inte Kallema. <laughs> no, alltså för övrigt tyckte jag att han framställs som en relativt sympatisk karaktär. No, Mellan random två fitarna Charles Xavier och Wolverine, Då ska ju helt plötsligt ganska bra ut. Att... Ja, jo jo. <laughs> det ju. Adolf, är menar jag, Adolf han en sympatisk typen. <laughs> Ja. Aha, ja, ja, nu, nu var hans ögon ju ganska blåa Egentligen jo. Om man riktigt tittar Ja no, Okej, okay, no, det är den enda orsaken Jag skulle rekommendera den här filmen Nå, Någon annan Det fanns inte i den ja. Nu sa jag någonting ja. positivt om filmen Ja, jättebra så ingen Hitler alls i lagen Därför ska ni se den ja. Eller inte Mm. Det är upp till var och en. Nej, jag bestämmer alltså, Du får inte så här det Det är en Jaha. shitfilm Just så mm. Alltid måste du försöka vinna Ja, men, men Nikola, Nu handlar det inte om vem som har rätt eller fel Nu handlar det om att, att Jag är jag och du argumenterar Och jag har rätt Och du har fel och... mm -hmm. Ja, Men, nej, det handlar inte om vem som har rätt och fel Det här handlar om att jag är sami-åbonde Och du motsätter dig Vad sami säger Ja, just så ja. Ska banne mig ringa till Sean Connery för nästa avsnitt yes. Hello dish is Sean <laughs> when, when I'm not beating my wife I, I tend to watch crap Marvel movies because An endless parade of women and whiskey Have eroded my brain Dish is it ja. Sean speaking-ish <laughs> ja. ja, liksom Ingen kan säga emot det <laughs> Ja, ändarna har Ja men, till nästa gång Ja, can't wait Bye-bye mm. car. -bye. Spoiler och spoiler Varning Spoiler och spoiler Varning Spoiler, spoiler, brni Nu är det slut.